а приступати через ряди, через голови цих спаралізованих страхом людей, туди, де Президії, де трибуни, щоб заступити професора Черкаса словом, грудьми, честю і життям своїм. Але мене випередили. З перших рядів тінню майнула невиразна постать, перед столом Президії – Затрималися, але тільки на той час, поки Михно сказав слово має студент третього курсу агрофагу «сирота», і мерщі пробралася до трибуни. Ох, молодець сирота, такий же тихий та смирний, а бач, випередив навіть мене в тихому болоті. Ось тобі сирота, сирота». З Сиротою я познайомився два роки тому в цьому самому залі, власне, на такому самому сабантуї з участю Климушняка, як і оце сьогодні. 1 вересня 1946 року припало на недільний день, тому заняття в інституті починалися 2 числа. Але замість занять оголошено було загальні інститутські збори для проробки партійної постанови про журнали «Звізда» і «Лінінград». Я не дуже рвався на ті збори. Прийшов одним з останніх і був належно покараний за це. Вільні місця залишалися тільки в двох перших рядах, де ти сидітимеш, як Бевзь, і пастимеш очима начальство, а воно так само пастиме тебе. Я втиснувся в другий ряд. Лозові стільці першого повоєнного року ще не мали диктових сидінь, не до дикту було. А просто палички, сяк так прибиті гвіздками. Ті гвіздки миттю вчепилися в мої офіцерські штани з синьою діагоналі. Я взявся визволяти свої штани, прогавив початок цієї дивної академії, а коли нарешті зміг слухати, то Климушняк уже розлягався на трибуні, нагром лічив безідейні вірші Ахматової. З одного боку, Біля мене стілець так і лишився вільний, нема дурних. З іншого щось ніби сиділо, але таке непоказне і миршеве, що визнати його студентом я ніяк не міг. «Ти хто такий?» – спитав я пошепки. «Сирота», – прошелестіло воно. «Ну, хто тепер не сирота?» «Я тебе питаю, чого ти тут?» Я студент-сурота з агрономічного факультету. Взагалі ж, я і сурота, бо мої тато і мама загинули під час війни. Під час війни чи на війні? Тато поліг у боях, а маму вбили окупанти. Співчуваю. Давай знайомитися. Микола Сміян. Теж з агрономічного. Дуже приємно. Я запізнився. Не знайшов ніде місця. А ти чого сюди вискочив? Щоб краще чути. На що воно тобі? Може пригодитися. Студент повинен усе знати. Ти про Ахмату хоч щось чув? Ні, не чув. У нас у селі її віршів не було. А ти вірші читаєш? Які тобі поети подобаються? Малишка читав коли-небудь? Малишко Сурмач. Хто-хто? Сурмач. Та ти не сирота, а просто професор. «А течина тоді хто? чина співець революції. А сусюра? Сусюра – натхненний лірик. Хіба не натхненні лірики бувають? Я ще не знаю, скромно потупився сирота, а згодом, несміливо ковзнувши оком по іконостасу на моїх грудях, тихенько поцікавився. «Ти хіба теж студент? Ну, а хто ж по-твоєму? У тебе стільки орденів, і ти тільки студентом?» А же мені директором інституту? З такими орденами люди знаходять набагато кращі місця. Уявив, що в тебе такі ордени. Ти б теж шукав тепленького місця. А що? Я, сирота, зітхнув студентик. Слухай, ти мені подобаєшся. Легенько стосунув я сироту під бік. Ти де живеш? В інститутському гуртожитку. Мені дали як сироті. Ну, я не в гуртожитку, а в підвалі, але не біда. Ти ж врунтовик, мабуть, інвалід. Тобі ж належиться гуртожиток у першу чергу. До інваліда я не дотягну. Деяка побитість в організмі наявна, але для суворих лікарів цього не досить. А з гуртожитком не вийшло, бо я не сам, а з дружиною. Найняли куток у підвалі, будемо жити. Сьогодні, між іншим, моя Оксана варить гречані галушки –